Speranța Pista 10 Capitolul 2 Subcapitolul 1 Începutul lui August Spre deosebire de cei care purtau salopetă de mecanic cu fermoar, devenită uniforma milițiilor, voluntarii aviației internaționale, voioși, cu cămășile deschiate pe căldura aceasta de august, spaniol, păreau că se întorc de la căsuța lor de țară și de la scăldat. Erau gata de luptă numai piloții de linie... Mitraliorii din China sau din Maroc. Ceilalți, în fiecare zi sau alții, urmau să fie puși la probă în cursul zilei. În mijlocul fostului aerodrom civil din Madrid se afla un trimotor Juncker capturat, pilotul său, auzind Radio Sevilla anunțând cucerirea Madridului, aterizase plin de încredere, al cărui aluminiu strălucea pe toată întinderea sa. Cel puțin 20 de țigări s-a prinseseră deodată. Camucini, secretarul escadrilei, spusese chiar atunci. Două ore și un sfert, în total, pentru B. Ceea ce însemna că avionul de luptă B, cu mai multe locuri, nu avea benzină decât pentru acest interval. Dar toți, Leclerc, cocoțat că o mai să ea, sau serioșii care studiau atent o eventuală perfecționare a mitralierei, toți știau că avionul lor plecase către siera de două ore și cinci minute. În bar nu se mai înalțau rotocoale prelungi de fum, ci țâșnituri scurte, precipitate. Prin geamurile verandei, Privirile paralele erau toate țintite pe cresta colinelor. Acum sau mâine, curând, primul avion nu se va mai întoarce. Fiecare știa că, pentru cei ce îl vor aștepta, propria sa moarte nu va însemna altceva decât fumul acesta de țigară aprinsă cu nervozitate, unde speranța se zbătea asemenea cuiva care se înnăbușă. Pol Schipper, reclit Pol și Raymond Gardei, părăsiră barul fără a-și dezlipi privirea de pe coline. Șeful Ian B., ești sigur? Nu mai face pe idiotul. L-ai văzut plecând. Toți se gândeau cu simpatie la șeful lor. Se afla în avion. Două ore și zece minute. Stai, ceasul tău nu merge bine. Nici nu era încă ora 1. Asta înseamnă două ore și cinci minute. Ba nu, Raymond. iar încep, dragul meu. Îți spun că sunt zece minute. Uită-te la micul scali, colosus. I-a gățat de telefon. Ce e scali, Italian? Așa cred. Ar putea fi spaniol, uite-te la el! Fața, vag lui Scali, era în adevăr comună întregii mediterane occidentale. Uite cum se mai zbate! Nu ia bună? Nu ea bună? Ți-o spun eu! Ca și cum s-ar fi ferit amândoi de moarte, discuția continua cu glas căzut. Ministerul îl anunțase pe Scali că ambele avioane de vânătoare spaniole și cele două cu mai multe locuri ale aviației internaționale fusese răscoase din luptă de către o escadrilă de șapte fiaturi. Unul din avioanele cu mai multe locuri căzuse în liniile republicane, iar celălalt, lovit, încerca să se întoarcă. Scali, cu păruia aproape complet creț, coboruse în pas alergător la Sembrano. Manian, șeful, comanda aviația internațională. Sembrano, aerodromul civil și avioanele de linie transformate în avioane de luptă. Sembrano semăna cu volter tânăr și bun. Ajutate de vechile avioane militare ale aerodromelor din Madrid, douglas surile noi ale liniilor spaniole, cumpărate de guvern puteau la nevoie să susțină lupta împotriva avioanelor de război italiene. Deocamdată, jos gălăgia pelicanilor încetă deodată. Totuși niciun zgomot de motor, nici o sirenă de apel. Dar pelicanii își arătau ceva unul altuia cu brațul întins. În dreptul uneia dintre coline, unul din avioanele cu mai multe locuri, cu cele două motoare oprite. Deasupra câmpului de culoarea nisipului, căruia orele două ale după amiezii îi confereau o singurătate de mauritanie, pluteantă cere carlinga plină de și vii sau morți. asta spuse Sembrano. Dar aia e pilot de linie," răspunse Scali ridicându-și vârful nasului cu arătătorul. asta dealului," repetă Sembrano, asta Avionul tocmai sfâcnise pe deasupra ca un cal. Începea să se învârtă în jurul aerodromului. Jos nu s-auzea nici musca. Toți spândau strigătele. O să capoteze, are scali, Cu siguranță că nu mai are pneuri. Își mișca mâinile scurte de parcă ar fi vrut să ajute avionului. Acesta atinse pământul, se aplecă, izbi extremitatea unui plan de aripă și asta fără să capoteze. Pelicanii strigând alergau în jurul carlingei închise. Pol cu o caramea oprit în gâtle și se uită la ușa avionului care nu se mai deschidea. Înăuntru se aflau opt tovarăși. Gardei cu părul măciucă Scâlția zadarnic clanța cu toată puterea, iar toate fețele erau întoarse către mâna aceasta turbată care se înverșuna împotriva ușii fără îndoială înțepenite. În sfârșit, ea se deschise până la jumătate. Întâi se vira niște picioare, apoi partea de jos a unei salopete însângerate. După încetinea la mișcărilor, era limpede că omul era rănit. În fața sângelui, o clipă anonim, în fața acestor picioare care nu se mișcau decât cu precauție în carlinga plină de tovarăși, Pol, pe jumătate sugrumată carameaua sa, se gândea că toți începeau să simtă în trupurile lor ce înseamnă solidaritatea. Treptat, pilotul își scotea din car lângă piciorul, din care picăturile roșii de sânge cădeau sub soarele orbitor. În sfârșit, apărut chipul său rumen de podgorean din Loara, sub pălăria fetiș de grădinar. A adus înapoi tinicheaua, țipă sembrană cu glasul lui timid. Manie, strigă scali. N-are nimic, spuse Dara, încercând să se sprijine pe marginea ușii ca să lunece. Sembranul se arunca asupra lui și îl sărută, pălările lor se clătinară. Părul lui Dara era alb. Pelicanii glumeau nervos. Imediat ce Dara a fost scos, Manien sări jos. Era în combinezon de zbor. Mustățile căzute de un blond cenușiu îi dădeau pe sub caschetă o înfățișare de viking uimit din cauza ochelarilor de baga. Cei cu S? îi strigă el lui Scali. E în liniile noastre, a variat, dar nu mai stricăciuni ușoare. ocupă te de răniții de aici, o șterg la telefon pentru raport. Cei nevătămați, sărind jos, erau asaltați de întrebările tovarășilor lor, iar ei voiau să urce înapoi în carlingă pentru a ajuta răniții. Garde și Paul se și afla un în avion. Înăuntru, un băiat foarte tânăr zăcea lungit printre petele roșii și urmele însângerate ale tâlpilor. Îl chema House, Captain House, și încă nu primise combinezon. Mitralior de Turelă, cinci gulanțe în picioare la prima sa ieșire. Nu vorbea decât engleza și poate limbile clasice, căci un platon mic în gracă șterpelit de dimineața lui Scali, ce săise ca un dihor, ieșea din buzunarul însângerat al pulovărului său cu dunge roșii și albastre. Tunarul, cu două în coapse, aștepta înfundat în scaunul observatorului. Marinar Breton, tunar în Maroc, se socotea un bărbat dur și își încleșta fălcile, în timp ce Garde îl trăgea încet din carlingă, fără ca, deși rănit, să-și schimbe expresia jovială a obrazului rumen și strălucind de trai bun. Așteptați, fraților, strigă pol agitat cu ochii ieșiți din orbite. Mă duc să caut o targă. Altminter nu-i nimic. Îl facem zob. Sprijinit de umărul camaradului său Seruzie, zis și cap în nori din cauza păcelii sale permanente, Leclerc, maimuță slabă în combinezon, dar cu melon cenușiu, începu să cânte o baladă eroică. Trebuie să aștepți până când te scoatem la mal, scumpule. Ca să te distrezi, am să-ți mai povestesc o întâmplare. Ultimele mele cârâi el cu mârlanii, petrecute chiar din cauza unui amic. Portarul lui nu-l putea înghiți. Un porc slugarnic întotdeauna cu locatarii plin de dolari și scârbos cu proletarii lihniți de foame. Amicul meu își a prindea paie în cap pe motiv că nu-și spunea numele când se întorcea noaptea. Bun, îmi zic. Pe la orele două noaptea, Descham o mărțoagă, o aduc la intrarea Islei și anunț cu o voce înfundată: Cal! Apoi, scuză-mă, o șterg ușurel. Tunarul îi privi pe Leclerc și pe Seruzie, fără a da măcar din numeri, plimbă o privire regească asupra pelicanilor pe care îi domina și ordonă: Să-mi se aducă Luma!" Apoi, tăcu din nou, până la brancardă.